«Яка дурня!» – думав Стенлі, але страх не минав. Він не вірив у самогубство Натана, але поліція не знайшла слідів будь якої присутності в кабінеті Руса. Ніяких підозрілих відбитків пальців, ніяких слідів боротьби. «Що це там?» – Стенлі? Хтось торкнув тепер його за рука. «Де?» – «Он там, за ажурною загорожею». То питав знайомий репортер з... Нью-Йоркська мистецька трибуна. Напевно, вертолітний майданчик відповів Стенлі. То вона має ще й вертоліт, сплюнув репортер. А чому б не мати? От сука. Може й не сука, а... а хто тоді? Злочинниця, котра, налякана розслідуванням, про яке їй, напевно, доповіли, наказала котромусь із охоронців прибрати надто цікавого журналіста. Чи може, найняла суперпрофесійного кілера, а то кількох. Думки крутилися в голові Стенлі Кройберга. Над містечком обіч замку висіювало гаряче літнє сонце. «Чи справді тут замішане оте гаїтянське вуду-шмуду?» – думав далі Стенлі. З маєтку вийшов кремезний молодик у костюмі кольору хаки і підняв руку. Журналістська брація притихла, тільки спалахи об'єктивів позмагалися з сонцем. «Міс Рембел відпочиває і просила б не порушувати її права», – почав молодик. «То вона так і тут, ця тигриця, гуркнув котрий з репортерів?» Вони посунули до охоронця, чи хто він там, та між ними виріс поліцейський. І він сказав, що територія біля маєтку «Міс Рембел» належить муніципалітету, і він може їх запросто виселити звідси» але поважаючи право преси і свободу преси взагалі, просить поводитись толерантно. Ти диви, коп знає таке слово, почувся вигук. Я багато чого знаю, синку, сказав полісмен. І можу тебе повчити, а мисс Івета Сімпсоні прибуде з хвилини на хвилину. Так і сталося. За чверть першого дня прес-конференція була призначена на першу. Під'їхало дві машини. З передньої доволі скромного Форда і з'явилася Івета Сімпсоні – чи не вперше на людях після скандалу. Була вона на диву скромно вдягнута, у сірому в дрібну клітинку, платтячку і скромних чорних черевичках. На шиї жодних прикрас, окрім маленького хрестика на срібному ланцюжку, що виднівся у промі над грудьми, а самих грудей, які Євета щедро виставляла завжди на огляд, видно не було. Та й Сукенка цього разу була довша, звичного і ледве-ледве оголювала коліна. На обличчі Віветти Сімпсоні, на диво також не було жодної косметики. Зате два рубці від недавніх подряпан ніби й загоїлись, та борозенки лишили. Здавалась вона стомленою і трохи збентеженою, хоч і трималась впевнено. Іветта вийшла сама, без охорони, і це теж видалось незвичним. У руках вона тримала маленьку чорну сумочку. Звертаючись до журналістів, вона сказала, що заяву для преси зробить у присутності Міс Таумі Рембел, яка погодилась вийти зі свого маєтку рівно о першій годині. Невже вони помирилися? – почувся голос. З цим запитанням звернулися і до самої Івети. «Жодних коментарів чи інформації до самої заяви», – сказала Івета трохи стомлено. Вона була красою південного типу, жагучою, з виразними темними, кольору перестиглої сливи очима. Ровики на щоках додавали навіть своєрідного шарму. «Не тисніть на місць Сімпсоні», – суворо наказав полісмен, що, вочевидь, вирішив взяти на себе функцію охорони модельки. Журналісти фотографували машини, в одній із них, за кермом якої приїхала Івета, сидів якийсь молодий чоловік, а в другій, навіть крізь затінене скло, виднілися ще дві людські фігури. Але люди в машинах на те, що їх намагалися фотографувати, не реагували. Рівно о першій двері високої огорожі розчинилися. Із них вийшов потужний молодий чоловік у чорній сорочці з короткими рукавами. Зі ним з ним з'явилася, сяючи сліпучою усмішкою, Таомі Рембел. За нею ще один охоронець і дівчина – прес-секретар. Таомі, як завжди, була коротенькій, напівпрозорій, цього разу у чорно-синій сукні, схожій більше на мережену комбінашку. З вирізу віднілися знамениті невеликі, але такі спокосливі груди з супермоделі. Шею прикрашало розкішне золоте кольє, з на нього справжніми, хто б сумнівав з діамантами. Вона спинилася, по королівськи ледлять схилила голівку, стріпнула волоссям, що обціловувало її смагляві плечі, ще раз сліпучу, як уміла тільки вона осміхнулася. І тут сталося те, чого ніхто не міг сподіватися. Очікували нового витку скандалу навіть того, що Іветта вихопить із сумочки пістолет. Охоронці Таумі подалися вперед і зробили виразні рухи. На поясах у дніх виднілись кобури, а відомо було, що охоронці місь Рембл мають дозвіл на носіння спрої. Очікували можливого примирення. Хто розбере цих моделей з їхніми примхами і непередбачуваними вибриками? «Я хочу звернутися до міс Рембл і до всіх вас», – сказала Івета Сімпсоні. «Хочу попросити у місь вибачення. Ні». Прощення за те, що сталося. Я визнаю себе винною в усьому. Тут вона опустилась на коліна і простягла до талимі руки. Хтось із репортерів скрикнув з несподіванки. З новою силою запрацювали фотокамери суперчутливі й менш гарні, телеоб'єктиви і кінокамери. Ото сенсація, що сталося? Хто так настрахав бідолашну Сімпсоні, за якою подейкували, стояли впливові мафіозі? коханцях якої в минулому числились, якщо і менш впливові та багаті особи, то не надуже. На очах Євити з'явилися сльози. Але і там Мірембель явно була приголомшена. Ось грамаса недовіри іронії змінилась на її вустах на бандежну посмішку. Євита впустила сумочку на землю, наче даючи розуміти, що немає підступних лихих намірів. Боже мій, Іветто, я прощаю тебе, сказала Таумі і кинулась до недавньої подруги. І ти мене прости. Стань же, Люба. Але Івета не підвелася з колін. В її очах, наповнених слізьми, бриніла справжня мука. Ні-ні, сказала вона, я недостойна тебе, негідна твоєї дружби й уваги. Я прошу, прошу, міс Рембел, якщо це можливо, зробити мене своєю служницею, наймочкою... «Рабинею?» «Ну що ти, Люба Іветто? Таумі була вже по-справжньому спондаличена. Встань, ходімо до мене!» Та Івета не підвелась. На колінах підповзла до Таумі, взялась цілувати дорогі черевички тієї. Спожеволіла вона чи що?» – подумав Стенлі Кройберг. «А може так само споживолів Натан, тому й викинувся з вікна?» «Але ж цієї чорношкірої відьми тоді не було в його кабінеті». Думка про вплив Таомі Рембел на самогубство чи таки вбивство Натана Роуза набула нового відтінку. Нового відтінку, нового відтінку. Щось крутилося в голові Стенлі. Про якусь передачу думок, про можливу зустріч Натана з Таомі Рембел, про яку він Стенлі не знав, а Натан чомусь йому не розповів. Чи була така зустріч? А якщо була, то чому Натан приховав? Чому? Хтось стиснув наступної миттю голову Стендлі залізними лищатами і тищем раз дужче. Далі насадив на голову немилосердний залізний обруч. До того ж розпечений. Стендлі це відчував.